Comencem aquesta sessió de les veus de la república, que és un espai de debat i de, i, i, i xerrades per, sobre el món actual i sobre problemes que ens, ens preocupen. Avui estem tractant un tema que, que ens interessa molt en la Casa Orlandà i que sempre busquem la manera d'incorporar-lo d'una manera més important i ens, ens semblava molt pertinent fer aquesta xerrada avui sobre la salut mental, que és un tema, a més a més, que amb la situació de pandèmia actual encara està doncs, més present fins i tot als mitjans de comunicació no? últimament. Eh, Dir-vos, per la gent que no conegui o que és la primera vegada que s'acosta a aquest espai, que la Casa Orlandai és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Orlandai, on eh, les entitats sòcies i els veïns i les veïnes som qui decidim la programació cultural que s'hi fa de forma participativa i comunitària. D'això se'n diu gestió comunitària i la veritat és que el tema de la gestió comunitària ara mateix amb la crisi que estem patint eh, doncs es veu bastant afectada i ens està costant bastant doncs, saber per on tirar i com continuar veient-nos no? perquè la falta de proximitat i de trobada doncs, eh, ens afecta bastant. Però anem fent, seguim fent art, cultura i transformació social com podem i doncs, ens ajudem de la tecnologia i per això fem aquestes coses tan estranyes, no? de fer un Zoom i també fer un YouTube, etc. però perquè volem arribar al màxim de gent i, i, i acostar-nos al màxim al que era l'espai, en aquest cas de les llocs de la República, on, on la gent que passava per o que aquell dia li anava bé doncs, entrava a la casa i s'asseia en una cadira i es portava un o una xerrada. No? Eh, enregistrarem la sessió ja us ho he dit una mica abans de començar, s'emet en directe pel YouTube i es podrà recuperar també després allà. Eh, I res més, ara volia presentar-vos a, a, a la Marta Esparri i al Manel Anoro, que són les dues persones que hem convidat a, a parlar en aquest cas de, a, en aquesta sessió sobre salut mental i, i l'estigma que normalment l'acompanya o com vèncer, no? o com treure'ns el de sobre. Eh, ells dos... Tenen projectes molt, molt encaminats a, a combatre aquest estigma i, a més a més, ho aconsegueixen, jo crec, bastant, amb el seu missatge i amb, i amb el que fan. I eh, després d'explicar-vos una mica el seu currículum i una mica de qui són i què fan, passarem un breu vídeo, eh, en primer lloc, de l'altre festival, que en 7 minuts s'explica d'una manera, jo crec, fantàstica, en què consisteix i, i què vol aconseguir i eh, després un vídeo que encara és molt més breu de dos minuts que ens va deixar la Marta, que és com una, una síntesi del seu documental que es, va, que es va passar fa uns anys pel programa Sense Ficció sobre, sobre també el tema de l'estigma i l'estigmatitat. El Manel és metge, es va llicenciar en Medicina per l'Autònoma l'any 95, va fer Medicina Familiar i Comunitària i... Just quan acabava aquesta especialitat, es va, es va ficar el projecte de reducció del dany a Cantunis, on es va posar en marxa la primera sala devenopunció assistida de la ciutat. A l'any 2002 va entrar com a metge de família al Camp del Reu Sud i al 2008 se'n va anar al Camp Beòs de Barcelona i durant anys també ha format part de l'equip sanitari del recurs de reducció del dany al local de la Mina. Actualment és metge de família i hi viu al Montsell. I paral·lelament a tota aquesta activitat com a metge i sanitària, és una mica el que eh, parlàvem al principi amb la Marta i que intriga molt no? de com ha fet el, un, un metge al pas aquest acostament a, a les arts escèniques, tan espectacular. No? Paral·lelament, l'any 2000 va fundar juntament amb altres persones amb i sense trastorn mental, com ell sempre diu, i que a mi m'encanta, am i sense trastorn mental diagnosticat, la companyia de teatre estable la Trifulga dels Fútils, al centre de diat i molís de Nou Barris. I durant aquests 21 anys ja de vida de la companyia, s'han estrenat més de 15 espectacles. L'any 2015, juntament amb la directora de teatre Beatriz Lieve, creant l'altre festival internacional, de Escèniques i Salut Mental a Barcelona, que ja va cap a la seva sisena edició, que serà un guany, i que l'any 2019, a més a més, es va realitzar també a la ciutat argentina de Rosario, amb el nom de l'Otro Festival, i també va ser molt exitós. L'explicació de què és l'altre festival queda molt ben sintetitzada en el vídeo que passarem a continuació, i us presento una mica la Marta Esparr, que ens fa molta il·lusió també a la Marta Massats, que organitzem aquest cicle conjuntament, i a mi que ajuntar-vos perquè pensem... Bueno, és, és, els dos esteu molt alineats amb el que feu. I ella és periodista i guionista especialitzada en temes socials i de salut, és llicenciada en psicologia clínica i periodisme i ha escrit guions i reportatges per diferents mitjans audiovisuals i escrits, com Barcelona TV, el programa europeu Explore Health, així com per l'Agència Europea de Notícies en Temes de Ciència European Research Media Centre, entre d'altres. Entre 2007 i 2011 va estar escrivint reportatges i fent entrevistes per la secció i el suplement de salut del diari El País i després el suplement Criatures del diari Ara. Treballa actualment en el documental Bailar la locura, entre d'altres projectes de la petita producció que dirigeix, anomenada Reporters. I va escriure el guió i co-dirigim el realitzador Marc Parramón el documental Veus contra l'Estigma, que us hem proporcionat a través de les xarxes socials aquests dies l'enllaç, que va estar produït per Mediapro i TV3 i es va emetre al programa Sense ficció, la TV3, el novembre del 2018, però és recuperable a TV3 a la carta, com vulgueu. Eh, sobre el documental, també, millor que explicar-vos allò, veiem el breu vídeo que que el sintetitza que també està molt bé. O sigui que ara, si voleu, la Clara compartirà pantalla perquè podem veure els dos vídeos i a continuació ja donarem la paraula primer al Manel i després a la Marta. Us agrairia que mentre ells parlen tinguem els micros tancats tothom perquè si no es fan uns sorolls estranyíssims i quan acabin ells i ell, ell i ella de parlar, doncs... Òbviament, ens encantarà fer l'espai aquest de debat amb totes les preguntes que tingueu, que podeu formular directament o escriure-les escriure al chat o, o, o fer-les fer arribar fins i tot via YouTube. Podeu escriure-les i també les recuperarem d'allà. Doncs endavant els vídeos... Es como decir, si alguien que tiene muy metido el estigma o el rechazo, la locura la verá, por ejemplo, como violencia. Para mí tiene que ver con, con las emociones intensas, con la fragilidad, con casi con te diría, con la verdad o con las no máscaras o con las relaciones más más, más directas, más simples. La creatività e la follia vanno a braccetto, sono fratello e sorella. Io mi sono appoggiato sulla follia e ho fatto come facevano tutti, un metodo di lavoro per per comunicare con con la realtà e nel metodo di lavoro della follia il punto numero 1 è l'eccesso. A nivell de programació tenim, tenim tres línies. Llavors, hi ha una que és la de companyies amateurs, que, que venen de diferents mons, eh? de les artes escèniques o de l'àmbit de la salut mental, i llavors amb les companyies amateurs el que ens interessa és poder programar-les totes. Després tenim una convocatòria professional eh, oberta, on el que demanem és que les companyies tractin sobre el, la nostra temàtica del festival. I després una tercera línia que és la de producció. Cada edició del festival intentem produir un espectacle propi que sigui també un, un eix fonamental dintre de, de, de la programació del festival. S'ha demostrat que la dansa és absolutament transversal i que treballes en qui treballis has de treballar amb persones que tinguin cossos i a partir d'aquí ja n'hi ha prou, perquè amb cos, ànima i emocions et donen la dansa que bueno, et la dansa que, que és les ha dado un input y éstas la retornan a la su manera y todos son interesantes, ballarins professionals, interns y gent con trastornos mentales, el que sea. Muchas de las obras que se presentan son originales y por lo tanto lo que buscan es conmover al espectador, transmitirles sentimientos y a lo mejor hasta cambiarles ciertas percepciones, cultura pura. Des de l'altre festival el que pretenem és justament això, veure les persones per davant del seu trastorn, de la seva malaltia, de la seva etiqueta i donar-los un espai creatiu perquè totes i tots poden ser productors i creadors de cultura. I avui s'obren les portes a noves propostes de persones amb una, amb una història de la salut mental. O sigui que per elles és un moment per aparèixer, per assistir, per estar dins d'un circuit teatral de cultura i de qualitat. We started with a lot of improvisation, with ambition to make a physical theater, uh, which is based of, uh, on uh, our actors' stories, our actors' life experience, because from the very beginning we felt the ambition of the actors, they really want to express themselves, obviously. Every actor, no matter if he is, she is mad or so-called <laughs> not mad, it's... it's <laughs> uh, every actor wants to... Maybe every person want to express, yeah. <laughs> las personas con trastorno mental, las compañías escénicas son una ayuda muy importante. Son espacios totalmente inversos de intimidad compartida, nadie te pregunta, las voces cómo van, no, si quieres explicarlo, explícalo, si quieres no hay problema, pero van de otras cosas que tienen a lo mejor más que ver esto con la intimidad, con espacios de, digamos, yo hogar, como hogares, ¿no? donde te expones si quieres, si no, no quieres, donde son espacios pacíficos, tranquilos, que estás con el otro y poder estar de una, de una manera muy natural, sin corbatas. Què és el que passa quan vens a l'altre festival? Que et trobes amb altres companyies que també tenen la seva pròpia perspectiva i, i el que t'acaba passant aquí és que pots ampliar la mirada i pots trobar-te amb, amb altres companyies, amb altres creacions eh, que et serveixen com a punt d'inspiració. Llavors jo crec que com a espai relacional eh, és, eh, és un del, dels objectius més o millors aconseguits de, de l'altre festival. Allora eh, andare in giro per i festival io credo che sia importante perché conosci gente, mi sono frasi stupide, però è stupido fare così, ma se non fai così, eh, allora la prima cosa è incontrarsi e confrontarsi. è una cosa importante. The festival for us for me's it's, it's a, it's a stunning encounter of people and the the sense of theater which the festival brings to to the audience and to the to the performers it's stunning des <laughs> del festival casi nos hem dado cuenta que ofrecer a la ciutadania o a la població poder venir a ver un espectáculo d'aquest este és es una herramienta muy potente contra el estigma, porque en el fondo lo que les acabas diciendo es es que no tiene nada que ver con lo que tú estás imaginando, no tiene nada que ver, la persona con trastorno mental no tiene nada que ver con lo que nos están mostrando y no tiene nada que ver con lo que tú te imaginas, tiene que ver con esto. Y tiene que ver con una persona que está haciendo teatro, tú no te atreverías a hacer teatro, tiene que ver con una persona que ha hecho, que está haciendo una cosa que te está emocionando, piensa cuántas veces has hecho algo que emocione a una persona, y tiene que ver claramente con algo completamente positivo, que es ir, ¿no? ver un espectáculo de teatro, de danza, que lo que hace es transmitir sentimientos y, si va bien, hasta transformarte. Es el problema del estigma, es el miedo al que dirán, ¿no? Es el tener que ocultar lo que tienes, de que te digan, no la niña que tiene como unas depresiones, ¿sabes? Como no hablar claro y fuerte y decir, no, no, he estado ingresada, esto tal, esto cual, ¿sabes? Estoy loca, ¿y qué? <ríe> Orgullosamente locos. Cuando estoy en esos modos de alteración a la realidad, lo que veo, siento, percibo son cosas diferentes al resto de las personas. Creo que en la sociedad se ha olvidado la sociedad y el gran impacto que ha tenido en la cultura, las personas con problemas mental que son muchas veces los que abren caminos, porque ven el mundo de forma diferente. A los que se quedaron dormidos en el nunca, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los solos, a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fria cama del psiquiàtrico. És box Populi que la gent creu que les persones que tenen un trastorn mental greu són més agressives, més violentes, quan els estudis demostren que som àlcul col dels col·lectius socials que més han patit agressions per part d'altres persones. La idea de racionalitzar la violència i bogeria és cultural. La conducta patològica i la violència s'ha convertit en un argument molt central en la producció de ficció i a vegades de realitat. Quan una persona està rebent impuls contínuament de que no hi ha res a fer, llavors perquè s'ha d'esforçar. Sempre sabem que aquesta idea màgica de que una pastilla curarà no serveix excelumentament. Nunca he veïdat pedregado tanto com que ve estan dando una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando lo que he escuchado sobre el método diálogo abierto es de los muy buenos resultados que tienen atención a personas con, con síntomas psicóticos, con un uso eh, mínimo y en algunos casos sin usar la medicación. A los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a todos los que saben o quieren escucharnos, no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas. Sens dubte en la situació on ens falta la salut mental, on vivim situacions intenses que ens pesen, que ens trenquen, que ens fan patir, el no sentir-nos sols, sens dubte, això és el que ens salva. Y sobre todo, a totes les pupilas dilatades de tanta química que miran aturdidas y absortas, però tienen la luz más hermosa. A tots os digo, no existe la locura, sino gente que sueña despierta. Endavant, Manel, si vols. Sí, explica'ns. El que eh, de... está jo l'únic que m'agradaria explicar-vos és una mica, abans la pregunta de com has arribat aquí, no? doncs una mica explicar-vos la meva història i com he arribat a estar aquí assegut en aquesta cadira fent un zoom de les dues de la República. No? Doncs una mica, tot comença fa molts anys, no? jo, ja ho heu vist, Sóc metge de família, hi ha una característica dels metges, que perquè siguin metges l'han de tenir, si no la tenen, no són metges, que és la curiositat, no? La curiositat és un dels elements més importants de la nostra professió i sempre m'he considerat un individu curiós, no? curiós i inquiet no? que és forma part de l'ànima de, de, de la nostra professió, del nostre ofici de mitge. I en aquest sentit com jo, jo vaig començar a fer teatre estudiant durant la carrera teatre amateur, sempre m'ha agradat el teatre i, i evidentment des de, de seguida em vaig donar compte, que havia moltes més coses fora de la facultat, hi havia moltes més coses després quan vaig ser metge i treballant de metge també vaig adonar que la major part de la vida està fora de la consulta, no? i això és una cosa que a mi em va, em va agradar molt. I en aquesta, en aquesta vida curiosa, inquieta i de fer coses, doncs va aparèixer el món del teatre. A no? mm. L'any 2000, us ho ha explicat l'Elsa, eh, el Pep Clus, el meu sogre, que és el pare del David, era el al paral·lel David, que està aquí que s'hi digui. Era el director del Centre Dia Pimulist de Nou Barris, un centre per persones amb trastorn mental i em va proposar, en aquell moment, volia muntar un taller de teatre en el centre i em va dir com que sabia que em agradava el teatre, me va dir, "Benet, te entrar aquí i muntar un taller de teatre?" i li vaig dir, "Vinga, va, provem." I re, un dia sortint de la feina, em vaig anar allà, un estiu, a, a fer el a muntar el taller de teatre i va ser molt bonic perquè jo, jo mai havia fet de muntar cap taller, la meva relació amb les persones amb trastorn mental a part de les que podia tenir a la feina doncs algun amic o alguna cosa però realment mai m'havia posat en aquest plan no? i de seguida després de fer el primer assaig un estiu, era el mes de juliol sortim d'allà, vam mirar amb 7 o 8 ens ho vam passar molt bé i vaig prendre la, la, quasi bé la primera decisió que vaig que crec que va ser molt important, que és dir-li al Pep, dir-li que em va preguntar què, com va anat? I jo li vaig dir molt bé, però saps què? No farem un taller de teatre. I em va dir no. I jo li vaig dir no, muntarem una companyia de teatre, que és igual de fàcil que muntar un taller, però té unes implicacions molt més bèsties que la companyia, ai, que, la, que el taller, no? I aquest va ser el primer punt que crec que és interessant, no? Nosaltres eh, establir lo no com un taller, no com una activitat que fèiem i que passàvem l'estona i tal, sinó una idea ja de projecte al darrere. El projecte, que no sabíem si donaria 10 minuts o si duraria 21 anys com ha durat o com està durant, però bueno, la idea era donar-li un cos, una entitat. No? I la segona part més important per mi i que m'ha fet estar 21 anys en aquesta història és que la vaig fer des de la l'abassant de persona, de ciutadà o d'home lliure al món i no com a metge. No? I aquest és un detall que sempre m'ha donat la sensació que falta. No? En l'àmbit de la salut mental o estem com a professionals, o estem com a familiars, o estem com a usuaris o com a persones amb un diagnòstic i poques vegades hi som com a ciutadans o persones que lliurement decidim oferir, estar fent una activitat conjuntament amb persones, no? ajuntar-nos amb persones i fer el nostre projecte d'aquesta característica. No? Bueno, aquests serien els dos detalls inicials. Doncs, bueno, la Trífulga dels Flútils, que és el, la companyia de teatre que es va crear en aquell moment, va continuar i han passat moltíssimes persones. És una companyia, digués que és perquè continuem amb ell, eh? és una companyia que és absolutament oberta, nosaltres no preguntem ni diagnòstics, ni qui hi ha de venir, ni qui no, simplement t'hi acostes, t'agrada, et quedes si no t'agrada, doncs te'n vas. No? Hi ha gent, hem tingut per la, hem calculat mira que quasi 300 persones han passat per la companyia en aquests 21 anys, hi ha gent que hi ha passat i s'hi ha quedat des del principi, hi ha gent que ha passat, se n'ha anat, hi ha gent que se n'ha anat i no tornarà mai més, no? Amb tants anys sempre passem coses d'aquestes. Però, bueno, és una companyia que, com li agradava dir al Pep, és una companyia estable de teatre, no? I això, en salut mental, vamos, si ja estàs dient que és una cosa que duri 21 anys, doncs ja, ja és un gran miracle. Però, bueno, la companyia continua, no? Nosaltres hem anat fent espectacles, hem anat continuant, i és una part molt important de la meva vida, que dura dues hores a la setmana, que és les hores que em gent, però per mi és un lloc, bueno, fantàstic, no? Jo, ja heu vist el vídeo, després de molts anys estar allà, una de les coses que em vaig donar adonar no, era que, què volia dir aquesta idea de d'apartanya, d'estar en un grup, no? sempre li drem voltes al grup, amb salut mental sempre es dona voltes a la importància del grup, de què vol dir el grup, de no estar sol, de l'ajut la, la, que fa el grup. Jo, al final, vaig tardar 15 anys a donar-li un nom, però és que és el nom, que és que és una llar, no? un, un hogar, no? un home, en anglès. No? La llar és un espai que necessiten tots els humans, n'hi ha molt pocs, no? si vosaltres us poseu a comptar les llars que teniu, segurament són molt poques, i trobar una llar Oh, és molt difícil, però quan la trobes, hòstia, és un lloc on s'hi està molt bé, no? és un lloc de seguretat molt important. I en salut mental, jo sempre he vist, també us parlo des de la perspectiva mèdica, no? com a metge a la consulta, però bueno, el que he vist és que les persones amb un trastorn mental, la búsqueda i el trobar una allar és un espai molt, molt important. I la trífuga doncs, és una llar que tenim. No? Són, com us deia en el vídeo, no? són espais que en salut mental són difícils de trobar. No? Us imagineu que una persona amb trastorn mental està tot el dia explicant-se, tot el dia despullant-se amb persones que coneix, que no coneix, sempre li estan preguntant com et trobes, què et passa, les veus i què, i la medicació. No? I les companyies escèniques són un espai totalment al contrari. No? Allà no estàs per despollar te ni per obrir-te, ni perquè et preguntin, ni t'interroguin, sinó estan per ser-hi i amb un nivell molt bonic, que és aquest de les intimitats compartides, no? que les persones estem juntes, estem a prop, i compartim, i intimem, des de, la, des de la proximitat i des de les ganes d'estar des junts. No? Són llocs, recons tranquils, de pau, un sí, si sí vol estar, si sí, està, si no. Val? I aquesta idea de les llars, de les llars escèniques, que és una que li hem anat donant voltes, no? que en, en anglès és un nom molt bonic, perquè la l'allar, no? la home en anglès, s'assembla molt a una altra paraula que és fonamental en salut mental, que és hope, no? Esperança. En salut mental, esperança és la clau. Bé, bueno, ja ho és en el nostre dia a dia. En salut mental, l'esperança és la clau. O sigui, si no hi ha esperança, no hi ha res, no? I crec que les llars escèniques són un espai o un, es, un espai de pau i d'esperança per a les persones amb i sense trastorn mental indústria. Un cop dit tot això, us diré que uh, després d'anys de treballar amb la trifulga pensaran hem, hem molts espectacles, la trifuga va fer un pas també molt interessant. La trifulga, com us he dit, va iniciar-se amb un centre de dia depenent de l'Hospital de Sant Pau. Per tant, era un, era un recurs o era una companyia que estava vinculada a un recurs terapèutic de l'Hospital de Sant Pau, el de psiquiatria. I la Trifulga, poc a poc, es va donar en compte, tot i que sempre va ensajar, sempre va treballar fora del recurs de salut mental, o sigui, fora del centre de dia, i en horaris, diguem-ne, fora dels horaris habituals, no? de, que tenia el centre de dia, Sempre havia tingut la idea d'intentar emancipar-se, emancipar-se del recurs. Això per nosaltres era un objectiu molt important, val? que el vam, finalment el vam aconseguir. Evidentment, com qualsevol fill que marxa de casa, això va crear un dol molt important en el, en el centre de salut mental. No? Va ser, van estar bastant de temps, una mica darrere nostre, per què marxeu, què hem fet? I llavors els deia, no, si no heu fet res, si ho heu fet tot perfecte. Simplement que nosaltres ens hem fet grans i hem volgut, no? I aquest és una de les altres, per mi, aprenentatges. A vegades, no?, l'aparició i el aconseguir que certes activitats, certs recursos o certes llars escèniques s'emancipin i surquin i volin, doncs és un superèxit per la entenc, eh? per, les, per, per, per tot el que és la, la salut mandal. La, la Trifulga fa 6 o 7 anys va decidir marxar i ara és una companyia de teatre doncs, estable i autònoma no? I, i això ens va molt bé. bé. un cop arribat fins aquí us diré que el, eh, continuava amb la Trifulga i el Pep Prusa va morir fa uns anys i en aquest episodi tan trist eh, a mi... No sé, segurament perquè soc això, per tema de la curiositat i l'inquietud, vaig pensar, home, el Pep havia sigut una de les persones que va... De fet, va ser la persona que va tenir la idea d'iniciar aquest grup de teatre i de fer-li un No sé, fer-li un homenatge. Fer un homenatge, doncs, un dia recollim... Eh, tri, jo li deia trifulgues del món o d'arreu i les reunim i fem un petit homenatge, un petit... Alguna cosa. Tot que, clar, jo estava allà a la consulta un dia que no havia venir molta gent i pff, llavors jo pensant, pensant, va, de l'homenatge va passar un festival, no? I vaig pensar, home, va, buscant per internet, em vaig donar compte que hi havia moltíssimes companyies de teatre, sobretot de teatre, vinculades a la salut mental, quasi totes a recursos de salut mental, i que totes elles feien la seva activitat, però no es coneixia. no? I vaig dir, home, doncs això, si les reunim totes, doncs podríem fer un festival, no? I que tenia lloc un festival, era un grup de companyies que es reuneixen, fan teatre, i estan quatre dies fent teatre un festival. Però, clar, jo era metge de família, no havia fet mai cap festival, no tenia ni idea com es fer un festival, i el que vaig fer és intentar averiguar com es fa un festival. Llavors, va ser quan jo vaig contactar amb la Bea Lieve, que és noia que en el, en el vídeo, la noia que heu vist en el vídeo, la noia que heu vist el vídeo, i la Bea i jo no ens coneixíem de res. Ens vam trobar un dia allà a la cafeteria a l'AIE. Ens, la bueno, ens vam trobar allà fer un cafè. Ah, Manel, m'han dit que tu estàs pensant... Tens una idea del festival. I vaig començar a explicar això. I quan portàvem cinc minuts li vaig dir escolta, Bea, jo el que t'estic explicant damunt d'un festival de salut mental i el sèrie això per tu? Té sentit o què? I em va dir, home, doncs pues no està mal. Doncs pues mira, la Bea també tenia aquest esperit curiós. I l'any 2015, bueno, era el 14... Ens vam animar, dos persones amb ganes, que no havíem fet mai un festival, però ja ens vam tirar de la moto i vam començar a buscar. I el juny del 2015 hem estrenar, estrenar el primer altre festival en què vam reunir doncs, més de 30 companyies de tot el món que estaven encantades i desitjoses de participar en un festival de èriques. A partir d'aquesta primera edició, del 2015, anualment hem anat muntant l'altre festival, Sempre l'hem fet a la Fabra i Coats, a Sant Andreu, al recint de la Fabra i Coats. Organitzem durant uns quatre dies, montem escenaris, montem totes les grades i eh, convidem a companyies de... Quasi totes són catalanes, però de tot el món, de resta espanyol, d'Europa, i, i venen, es reuneixen, i fem un festival amb entre 30 i 40 espectacles. Una de les coses que ens va passar més boniques és que fa tres anys ens va contactar una persona de Rosario, d'Argentina, que va dir, escolta, què és això que feu de l'altre festival? Li vam explicar i va dir, ella home, a veure, Trastor Mental i Teatre, això allà en tenim a punta mala, també. I vam dir, és que només l'heu de fer, l'altre festival. Els hi va agradar molt la idea, vam venir un any a veure com el muntàvem i l'any passat... Es va organitzar l'altre festival a la ciutat de Rosario. Vam anar, ben viatjar, ben veure i va ser una experiència super, super bonica perquè es va muntar aquest, aquest festival que en principi, ara amb tot el tema de la pandèmia s'ha d'aturar, però bueno, que continuarà a Rosario perquè bueno, va funcionar fantàsticament. A partir d'aquí, què hem fet? Pues, continuarà muntant l'altre festival. L'any passat, amb la pandèmia, eh, es va prohibir fer tot però a l'altre festival, com que som així inquiets, vam aconseguir sortir al carrer, vam muntar... Si us mireu al canal nostre de YouTube, veureu l'autobús. Vam aconseguir un autobús vermell d'aquests de, de Londres i ens vam decidir, vam dir, home, si la gent no pot venir a veure els espectacles, per què no anem nosaltres a els espectacles a la gent? Total, que vam muntar aquest autobús i ens en anar a diverses residències a la zona de Nou Barris i vam fer el, els espectacles, els vam fer a la gent que no podia sortir dels llocs i els hi vam portar nosaltres a l'espectacle. I fins aquí l'esperit de l'altre festival. Ja heu, heu sentit el vídeo, no? tenim com tres grans eixos, un molt important que són les companyies escèniques, no? la, el portar les companyies, les llars escèniques, les companyies de teatre i d'arts escèniques en salut mental, amb la idea de crear-les, amb la idea de regar-les, amb, amb la idea de que creixin, de que es facin més... Eh, eh, que facin més coses amb aquesta idea de que les companyies escèniques són una eina molt potent en l'àmbit del recuperador i rehabilitador de les persones amb trastorn i sense trastorn mental, perquè tots els que estem allà i que no tenim un trastorn mental diagnosticat per nosaltres és una eina fantàstica de vida, no? Això és un, una de les coses més importants i que aconsegueixen un dels objectius més importants i que està més clar cada vegada que milloren i recuperen la persona amb trastorn mental, que és el contacte social. El contacte social només vol dir que una persona amb trastorn mental i sense trastorn mental s'ajunten, es troben i fan vida conjunta. No? Això té un poder enorme en, en la recuperació i la rehabilitació. Aquest és un dels eixos. L'altre eix, evidentment, és la lluita contra l'estigma, que avui estem aquí. No? La idea de que la ciutadania, les persones puguin venir a veure aquests espectacles, vegin una altra manera de, de ser i demostrar- se a les persones amb un trastorn mental diagnosticat, no? que no té res a veure amb el que hem de ser en els diaris, les pel·lícules, les sèries i, i la televisió, no? aquesta idea positiva, constructiva, aquesta idea de projecte no? eh, emocional. No? I, i l'últim és que nosaltres també tenim aquest interès, com que som un festival eminentment cultural, no és un, no és un festival de salut ni, sos, ni sanitari, és un festival cultural... Pues, aquesta idea de buscar nous, eh, nous llenguatges escènics que hi són no? en l'àmbit de la salut mental, noves maneres d'explicar les coses i, per tant, noves maneres de, de fer cultura. No? Així, amb de resum, us diria que crec que l'èxit de l'altre festival està un, en què està fet des de persones que militen dir-ho d'alguna manera o que actuen des de la ciutadania, des de persones que simplement volen viure i conviure, no des de l'àmbit professional, per mi això és super important. ¿vale? Eh, per mi l'àmbit professional en salut i sot metge està super limitat en aquest aspecte, té d'altres que són molt positius i importants, eh, evidentment, però en aquest àmbit està molt limitat. No? Sempre he considerat que si tu vols treballar tot el tema de les llars escèniques, de la recuperació des del dia a dia, d'alguna manera has de sortir del teu àmbit professional i dedicar-t'hi com a persona, no? que el contacte social d'habilitat té a veure amb, amb les persones que ens trobem d'igual a igual i no amb, des de la jerarquia. No? I i aquesta idea de la, de les, de la lluita contra l'estigma des d'una visió superpositiva. Nosaltres posem un accent, no? ja no es tracta ja ni de justificar que no som violents, que no som... No, tot això no. Nosaltres som això. I des d'aquesta perspectiva crec que el, que una persona segui en una butaca i vegi un espectacle d'aquest tipus Deus, per mi de les eines més potents contra l'estigma que pot haver-hi, perquè molt més que, que t'expliquin qualsevol cosa és veure-ho i viure-ho. No? Total, que l'altre festival aquest any, l'última setmana de juny, ja el tenim ja l'estem muntant, si us voleu acostar. És el 27-28 de juny, dos dies, 30 i escaig espectacles i preus populars. I no ho sé, convidadíssims a, a venir i ja està. I no sé molt bé què explicar-vos. Sigui, ja veieu que hi ha poca evidència, poc tema, per, poc tema terapèutic, no? Per, per mi no és que no sigui terapèutic, però jo sempre m'ho he, he vist des d'una vessant no, no professional i ho vist visc així eh? vull dir, a vegades em dóna la sensació que ajudo molt més com a manel a la trifulga a les persones amb trastorn mental que a la consulta imagineu vos és molt fort pues sí. Sí, sí. però bueno vull dir que són limitacions que, que apareixen i ja està, no sé després si voleu en parlem i, i preguntem, i eh, doncs ja està. Doncs gràcies, Manel. Marta, si vols sí, intervenir tu ara. Sí. Em sentiu bé? Sí. Eh, eh, a veure... Eva, he vist que has fet una pregunta, les deixem per després de que parli la Marta, però ja la recuperaré del xat. Endavant, ara, Marta. D'acord. Eh... Bé, gràcies. Um, quan pensava en avui què us explicaria, no? i llavors vaig tornar a veure aquest títol, no? l'art per defugir de l'estigma, i vaig pensar, m'ha fet reflexionar perquè jo ara ja porto com 10 anys molt doncs, sobre aquest tema. No? I tot va començar una mica amb l'art, és a dir, va començar amb, gràcies a una a una poeta, a la Princesa Inca, perquè jo fa, o sigui, jo fa 22 anys que faig de periodista, però jo havia estudiat psicologia i no em vaig veure en cor de fer de psicòloga. I, de fet, suposo que jo el que sempre havia volgut era explicar històries i escriure. Ja Llavors havia arribat aquí. I ja portava com 8 o 10 anys treballant, havia estat a Alemanya 4 anys... Uh, havia passat per mitjans audiovisuals diferents i llavors estava al país en el, en el suplement de salut i la, la meva jefa, la Milagros Pérez Oliva, em va dir «Marta, hem de fer un reportatge? He anat a Andalusia i he escoltat una noia, un poema, que és aquest de que acaba amb «No existe la locura sinó gente que sueña despierta», que m'ha emocionat tant, diu «Hauries de posar-te a fer un reportatge» que averigüés que perquè, malgrat que hi ha hagut una reforma psiquiàtrica que s'intenta anar desplegant des de fa anys, ja i, i, i en teoria no hi ha manicomis, perquè encara tenim uns murs mentals a dins que, amb tota una sèrie de prejudicis. No? Llavors així vaig començar i vaig fer un primer reportatge que va ser de cinc pàgines, una cosa raríssima. Era l'any 2008 i es deia Contra l'estigma. I per aquell reportatge em vaig trobar que costava molt fer fotografies i deixar que la gent se fotografies. No? I, I llavors eh, jo me'n recordo que sempre els deia, deia no, no, no, és que hem de posar fotos de persones. Vull dir, <laughs> és una persona i a més té un diagnòstic psiquiàtric i llavors explicarem la seva història. Explicarem la seva història i quina és la situació, quina és la radiografia una miqueta de la situació a Espanya en aquell moment. Però fer les fotos va ser o sigui una verdadera trifulca. Vull dir que va, ser, va costar moltíssim. Vaig estar mesos darrere aquest reportatge. Després va sortir, les fotos són meravelloses i llavors em vaig ficar en aquest tema. Llavors a... Ara ja porto enganxada aquí. Intento... a qui intento... El... Per mi el periodisme és explicar històries, donar informació, donar conèixer. Si no hi ha informació, no coneixem. No podem prendre opcions davant la vida. No, no podem saber ni què opinem ni com són els altres. Eh, ens reduïm a tenir ja com, un, com una idea de tot. Ja, ja ho sabem tot però no podem conèixer, no? Llavors al llarg dels anys he anat passant dintre del periodisme hi diferents gèneres, no? I el que és la informació diària ara a mi m'interessa moltíssim el reportatge perquè et permet més entre fons eh, donar històries en primera persona deixar que la persona sigui ella, la que expliqui la seva història i no tu expliquis per ella i em Veus contra l'estigma va ser un projecte que vaig estar com darrere tres anys lluitant fins que Mèdia 3.14, el productor executiu Joan Novedà va, va, va escoltar-nos, al Marc Parramon i a mi, el realitzador, però ja portava molt temps darrere aquest tema eh, i buscant suports econòmics per tirar-lo endavant, em va costar moltíssim. I bueno, jo el que voldria dir és que això de l'art per refugir de, de l'estigma, jo, jo he entrevistat amb molta gent eh, al llarg dels anys i... Jo crec que no és molt diferent el que serveix la, una persona amb o sense trastorn mental. O sigui, és és explicar-te tu mateix, no? donar el relat de qui ets tu i, i, i fer-ho primera persona. Llavors ho pots fer amb un poema, ho pots fer a través del teatre, ho pots fer a través de la dansa, ho pots fer... I per mi és una eina al·lucinant. No? O sigui, L'estigma realment és, és una barrera perquè... Hi ha molts estudis, no sé, jo quan em vaig començar a ficar en aquest tema, vaig llegir moltíssim, no? I, i sobretot per veus contra l'estigma, preguntava a molts psiquiatres eh, els que surten allà, el Jordi Marfà, el doctor Marfà, el doctor Claudi Camps, la doctora Gisbert, tots aquests, abans d'entrevistar-los els havia pues martiritzat a preguntes, no? Per intentar entendre, no? Per què s'inverteix també tan poc en salut mental a Espanya i a Catalunya? I, i, I perquè és una miqueta també com la germana pobra no? de la salut i del, de, del total del pressupost que té salut, o sigui, per la prevalència que té eh, el trastorn mental perquè per s'inverteix tan poc. No? Hi, hi ha molts estigmes, també hi ha l'autostigma del que es parla, però a mi hi ha una cosa que explica la doctora Gisbert, que és la de Sal, que surt també en el trailer que us he posat, que a mi m'encanta i que em va fer entendre moltes coses, que és aquest psiquiatre. Ell explica que hi ha un psiquiatre suís que feia molts estudis longitudinals i, i, que, i que mesurava que com, i veia que les persones amb millor pronòstic de recuperació eren les que la gent del seu voltant, tant els psiquiatres com els psicòlegs, com la família, com com, el, com el, el que viu al seu barri, com el del costat, pensava que es podia recuperar. I això jo crec que és molt el que diu el Manel, no? És a dir, eh, aquesta visió de hope, no d'esperança, de recuperació. Jo crec que la gran paraula és la recuperació. I ara, eh, no, no sé, ho baso... Jo només ho puc basar en el que jo faig, no? Però ara estic acabant un documental, un altre documental també molt relacionat amb el tema de la salut mental, que es diu, bé, l'art, la locura. I estem en el procés d'intentar que algun el compri, no? Però ja tenim fet, bé, bueno, ja el tenim molt avançat. Llavors, eh, aquest documental explica la història de tres ballarines de dansa contemporània, que un dia, fa un, un any i mig així, em van trucar i una d'elles em, em, em van dir és que com que has fet aquest documental, l'hem llegit molt i nosaltres quan preparem una coreografia ens documentem molt i volem que ens ajudis perquè volem fer una coreografia sobre un està el límit entre la normalitat i la bogeria. Llavors, jo els vaig dir, home, jo us puc passar tot el que jo he anat llegint al cap dels anys, però perquè què no us posar en contacte amb gent... Eh, que hagi passat per un procés de recuperació o que hagi tingut un diagnòstic, que estigui recuperada o no, que, que, que hi convisqui, no? I, i ho van fer. Eh? I llavors van, van contactar amb una il·lustradora, la Maria Manonelles, que té un llibre que es diu Duermo Mucho, que és una meravella, és un... És un explica el, el, el, quan, quan va estar ingressada... I després una altra una actriu que es diu Itziar Vaquero, que està a Pamplona. I després una altra noia que havia estudiat Història de l'Art. I llavors vem gravar el, el procés de creació d'aquesta peça de Danza Contemporània, com entre elles, Pues, anaven coneixent-se com les noies amb trastorn mental els deien «Mira, això, pues, aquests moviments, nosaltres els hem sentit així». O quan, quan teníem una, una crisi d'ansietat, ens sentíem pues, que no podíem, per exemple, engullir. No? I llavors es veu com les ballarines pues, van sobre, aquest, sobre el que elles els ensenyen, com van creant aquesta peça, i al final aquesta peça s'estrena. I això és el documental. Llavors, bé, bueno, tot aquest rotllo se l'he explicat perquè jo, en, en les entrevistes que els hi vaig fer a les ballarines, eh, que ben plor... Bueno, no paraven, o sigui, havíem d'anar parant perquè <ríe> ploraven de tant que... O sigui, el, el procés i, i els dies aquests d'estar de, totes juntes com els havien tocat a dintre, no? Eh, I i n'hi havia una que em va dir una cosa que vaig pensar que tenia tota la raó, em va dir, dius que jo... Eh, jo, jo, jo em nego a anar parlant en plural d'ells o nosaltres o... Escolta, tots, eh, vull dir, una persona es trenca una cama, però segueix sent la, la Maria. es trenca Una cama, però sent la Maria. Una persona eh, doncs passa per un diagnòstic o rep un diagnòstic eh, i deixa de ser, eh, doncs, jo què sé, de rep un diagnòstic de depressió major o de trastorn bipolar, i deixa de ser aquella persona amb aquell nom i com, no, no. Llavors, bé, bueno, no sé, jo, jo diria ara moltes coses que, que penso que m'han explicat, no Però a vegades penso que, que, que vivim amb moltes pors i que tota aquesta feina, per exemple, que feia Manel des de l'altre festival, no? és, a vegades és que és tan senzill com tot el que, no sé, quan estàvem en veus contra l'estigma i jo me recordo que a vegades hi havia gent que em preguntava, i què tal és aquest, el... Alet Carbinyals, que és el, bueno, el, el que surt més, no? el, el president de la Federació veus, un gran activista que ha aconseguit moltes coses i que el Beus contra l'estigma que pretenia era explicar una miqueta aquesta petita revolució que la gent de les federacions d'associacions i, i sobretot de les, de les persones amb trastorn mental que un dia es van cansar de dir escolteu, potser associacions de familiars... Bé, bueno, nosaltres també volem tenir la nostra propria associació i fer un camí, tirar endavant i vull, el que volíem en explicar això. No? I, i l'Edgar, vam parla, parlar molt no? I, i en un moment del documental dius, dius que la gent eh, eh, té por a la que sent parlar de trastorn mental o, o psicosis esquizofrenia, sofre por. Llavors, eh, una miqueta la feina que a mi ara m'apassiona a través sobretot dels documentals, perquè crec que és un, un format que et permet eh, explicar més en primera persona i deixar que parlin més les persones i la història que, que, que la persona que ho filtra, que el periodista, diguéssim, eh, tot i que tu fas un guió i ho construeixes com tu creus, doncs... No? Eh, pues, el, el, el, és, és això, és dir veure la persona i ja està. O sigui, Treure-hi tota, tota aquesta magnificència no, que hi ha entorn d'aquest tema i tot aquest avui tot a... I, i anar a buscar, a conèixer les, la, la persona i el que li ha passat, no sé si el que estic dient ara és massa òbvi o no, però jo crec que hi ha moltes coses de nosaltres mateixos que... Que, que ens interpelen interpel·len. que no? constantment em trobava quan, quan he gravat aquests dos documentals que moltes vegades em deien Marta, para't, para't, que estàs molt ansiosa, d'acord? Para't. Vull dir, que no sé, al final és, és tot molt més senzill. No? I potser el que ens hauríem de dir i segur que algú preguntarà no? és el tema de l'estigma als mitjans de comunicació, si voleu, si alguna pregunta en podem parlar. El que passa que hi ha una diferència molt gran entre fer informació diària i, i fer un format més en profunditat. No? Jo crec que ara ja fa 12 anys que faig el format més en profunditat i llavors no és el mateix. Tens més el luxe de poder aprofundir, cuidar, tenir més cura del llenguatge, buscar més la història, la persona... Donar més dades, tens més temps per investigar. És, és cert que també ho faig paral·lelament a la feina que em dona més, que em dona més per menjar, que és fer vídeos de divulgació, d'acord? Però vull dir que és, a mi m'apassiona explicar històries i explicar històries i últimament sempre dic, no, no, ara canviaré de tema, perquè havia fet molts altres temes, vull dir la dona i els drets a la salut, el part, els tòxics. He tocat molts temes, però aquest m'apassiona. No sé, trobo que és, és com un mirall, no? És això que hi, hi dona molta... I ara hi ha molta il·lusió, perquè jo crec que hi optim... O sigui, comencen a haver-hi moltes més experiències també a Catalunya en què... L'altre dia m'explicàvem, per exemple, dels èfics, no? de que des de primària es comença a fer intervenció domiciliària eh, en joves. Bé, tot el que sigui experiències que des de la pública es puguin fer per intervenir com més aviat millor, perquè s'estalvint recursos després. Diem mol, molts de temes, molts temes aquí. Però, bé, bueno, no sé, si de cas, deixem-ho per les preguntes perquè... Vaig d'una cosa a l'altra. Abans de donar peu a les preguntes, Marta, jo et volia preguntar per què, què veu anar a Finlàndia i què us va aportar. Ho dic perquè en el documental una bona part és com l'experiència de viatjar no? i veure com en un altre país s'enfoca el tema d'una manera completament diferent. No? Com va ser anar a buscar aquest país precisament i, i quina llum us va aportar a veure que, que hi ha altres maneres de, de tractar el tema? Uh, vam anar a Finlàndia perquè uh, diferents, diferents persones m'havien um, parlat d'aquesta experiència, del diàleg cobert, uh, molt diferents. L'Edgar, per exemple, l'Edgar Vinyals me n'havia parlat molt, um, després també me n'havia parlat el doctor Marfà, gent molt diferent. I llavors vaig començar a llegir i vaig començar a veure que realment era, era una manera d'apropar-se molt diferent. per clar, jo no deixo de tenir una formació de psicologia clínica i, per tant, em sap greu, però jo tendeixo sempre a pensar que, i, que la psicoterapia ajuda molt i que els grans... És a dir, que, que és un problema molt gran que molta gent no es pugui pagar una psicoteràpia i que hi hagi tan pocs recursos com perquè la gent pugui accedir a tenir una psicoteràpia. I això moltíssima gent de la que ha entrevistat eh, amb problemes de salut mental t'ho diu i, i ho diu, per favor, digue-ho, digue-ho. I bueno, llavors, com que allà, a Finlàndia, aquest, aquest mètode eh, ben voler... El que vam voler fer és com fer el viatge a través dels ulls de l'Edgar Vinyals perquè fos el mateix usuari que fes les preguntes, no? Però no havíem parlat molt, però allà el que fan molt, sobretot, és apostar molt per la detecció precoç. I llavors, per exemple, formen eh, a infermeres eh, que van a les escoles com aquí abans, encara queda una miqueta el programa que als instituts, però que està molt retallats, doncs aquestes enfermeres estan formades en teràpia sistèmica. És a dir, a mi em va semblar al·lucinant. No només elles, també tots els metges dels CAPs, hi ha una formació molt, molt forte, per exemple, l'Edgar deia, deia bueno, és que eh, el, aquest, perquè vem estar molt amb una dona amb bueno, vàries noies que, que s'havien tractat allà. També és veritat que la densitat de població d'aquella zona és molt més baixa que la que hi aquí que és el, que, el primer que et preguntes com a periodista, ja, si no, vas buscant no? Ja, si la necessitat de poblacions més baixes sí, però, però per exemple el doctor Marfà va a, a Badalona al CESMA 2 <susurra> ell ha fet experiències aplicant el mètode diàleg cobert a Nova York hi ha experiències aplicant el, el diàleg cobert, n'hi ha també a Manchester, n'hi a molts llocs eh, jo crec que mm, a mi m'interessa molt que veig que cada vegada i, i em, em fa il·lusió que crec que cada vegada hi ha més es mira més cap a, cap a una altra manera també. El que passa que molts professionals és que no hi ha recursos, és que no és un tòpic, és que no n'hi ha, almenys... Vull dir, jo ja no estic allà, però jo sé perquè m'han explicat i també s'enqueixen molt. I que el Manel ho sap 500.000 vegades més que jo. Si voleu obrim el debat i les preguntes, no sé si algú vol fer una pregunta, la vol posar al xat, la vol dir amb el micro. Jo només això que has explicat per la formació, jo només puc parlar des de l'atenció primària i que así ve des de l'atenció primària de l'àrea que jo treballo amb atenció primària, la formació en salut mental és bàsicament farmacològica. Hi ha molt poca formació quan tu t'has format com a metge de família, de... tens molt, molt poc coneixement eh, més enllà de la, del fàrmac, perquè ni... i l'altra cosa que passa, que és evident, és que depèn molt d'on estiguis. No? Okay. Si has nascut a Salt i, i t'has fet metge sal Salt, doncs segurament tindràs una oportunitat. Jo, on estic, depenc d'uns serveis de salut mental que no tenen res a veure. no Hi ha aquesta falta... Aquesta diferència tan important, en, que no només parles amb salut mental, però amb salut mental és bastant... Bé, bueno, el David ho pot explicar. Vull dir, depèn d'on estiguis, tindràs uns recursos a uns altres, però no només perquè n'hi hagi més o menys, sinó el que l'Orient de Sibirió serà molt diferent. Et tocarà un sí. hospital on tot va dirigit al fàrmac i a, la, i a un altre lloc, i depèn molt, això sí que... Però el que és la medicina família, realment, jo veient el documental teu, pensava no? que els metges de família... No sé, vull dir, després tu si et vols formar, si et vols llegir els llibres de Balin, doncs perfecte, això serà una cosa que faràs tu, però que ningú et, et demanarà que facis. No? Mm. Jo crec que el cas de Salt, Sal, per exemple, és bastant, és bastant curiós, perquè i és molt poc conegut, a mi em va cridar molt l'atenció i surt com a referència a molts llocs a moltes publicacions i és una mirada la del Claudi Camps i la Cristina Gisbert. Jo crec que molt diferent, Estan, han fet des de fa molt temps un esforç per integrar eh, i desplegar-se a nivell comunitari molt gran. No sé si hi ha més preguntes. Li dono la paraula al David si treus el micro perquè ens aportarà molta llum de, de, de la primera línia de foc sobre el tema. Si vols treure-te el... Ja estàs amb l'Elsa, no? Se sent? Si sí, no? Um, no jo, jo no diré gaires coses perquè soc, em sembla que sóc l'únic psiquiatre a la sala, pot ser. Sí que, si voleu, me l'escarrego jo com vulgueu. Eh? Que, um, I només volia dir un parell de coses per no per no monopolitzar. Um, I al respecte al que deia la Marta i el Manel, un, els recursos són importants, molt importants, però també hi ha darrere un model de com entens la, els trastorns mental mentals i l'atenció als trastorns mentals. Els recursos són més o menys similars, similars en un territori i un altre, com estava avui. Però a Sal hi havia recursos, segurament més. Eh? És una província de mig milió d'habitants i un model que es volia tancar un antic psiquiàtric i transformar allò en una assistència psiquiàtrica de qualitat. I eren els recursos i el model. Això no està tan clar que hi hagi un model clar per tothom. I a més a més a Girona hi ha una única entitat que es fa càrrecs de tota l'assistència. Aquí a la ciutat de Barcelona hi ha els hospitals els porten un, el de toxicomania el porta l'altre, els de nens un altre, el de rehabilitació un altre, tots molt amics i molt companys, però cadascú té la seva caseta i el seu gurtet. I això bueno, té els seus problemes, el model català té els avantatges i té inconvenients, aquest clarament és un inconvenient. I una cosa que em feies parlar, pensar, Marta, és que, deies, quan faig els periodisme de, de notícia, del de telediari, d'immediatesa, pot fer unes coses i el periodisme de reportatge en pot fer unes altres. Jo crec que també és un bon exemple de què es pot fer amb un model d'atenció a la salut mental de vaig a tractar una malaltia en pastilles o un model que diu, bueno, amb pastilles, com diu Claudi Camps en el teu reportatge, ajuden, no direm pas que no, però és una part molt petiteta del que s'ha de fer o el que es pot fer. I per això se't cal molta gent, molts recursos, diferents disciplines, teatres, tot, també tot tipus d'intervencions, això és el que ajuda la gent. No fer una detenció d'una pastilleta i una visita cada dos mesos minuts, que és el que ofereix molt sovint la xarxa als pacients més greus. I només per acabar, per primera part o ara, els que no hagueu estat mai a l'altre festival, us recomano que us hi passeu. A part de tot això que us hem explicat, tu passes pipa i és màgic i surts d'allà com nou. Jo us animo a que hi participeu a la propera edició. És veritat que hi ve molta gent, però també hem pensat, pensat parlat a vegades amb el Manel que hauria de venir gent que no és del sector, que vingui a veure teatre, que no vingui per militància, que allà s'hi va veure teatre i a passar ho bé, com si fos el Festival del Grec. Gràcies. Em, algú vol fer alguna pregunta o les podeu fer pel chat, Héctor, que has, que t'has sortit a la pantalla, vols preguntar alguna cosa? T'has de treure el micro. Digues, endavant. Bé, bueno, més que preguntar, bueno, corroborar una miqueta. Jo soc del grup CHM Salut Mental. Hem participat a dues o tres edicions de, de l'altre festival. A part d'agrair al Manel tot el, tot el muntatge i tota l'operativa que suposa ser doncs, un, un, un tinglado com el, el que suposa l'altre festival, eh... Eh, doncs corroborar tot això no? que s'ha parlat de la importància de, de les arts escèniques i de l'art en tots els processos de recuperació i també el que diu el company el, el David Clusa, no? Sí que és veritat que, que a nivell de la xarxa són, bé, bueno, diverses empreses entitats que, que anem fent i, i bé, bueno, eh, Només dir això, eh? Que, que, que, que endavant i, i que anem fent. El que passa és que és això, els recursos són molt limitats des de les entitats anem picant pedra. Com dic les entitats dic les entitats i els professionals. Eh, volia comentar un detall que he comentat el Manel. Jo el Manel l'altre el coneixia però me'l vaig trobar amb una, amb una xerrada de, sobre voluntariat. No em van dir, ve si està... A esta jornada de voluntariat i vaig sentir el Manel i va comentar això de, del, del tema aquest de fer companyies. No? Nosaltres des de la nostra entitat estem amb això. Eh, la companyia, hem fet una companyia, però encara està absolutament sota el paraigües de l'entitat i crec que trigarem. Estem en aquest procés, no sé si arribarem o no, però destacarà la importància d'aquests processos i sobretot el tema de dignificar, tota la part de... tota la producció eh, professionalitzada de l'altre festival. Eh, tots, totes les entitats pues, a un centre cívic, amb uns mitjans mm, limitats, sí que podem fer pues, un, una exposició, un, una obra de teatre, una representació del que sigui, però el fet de comptar amb una infraestructura, amb tot una, amb tota una... Uh, ara no em surt el no, nom amb, amb una empresa que porti tota la és que no em surt, disculpeu mm -hmm. la la producció i, i, la, i el fet de dignificar això, no? No, no anem a fer un centre cívic o un teatre no sé què, sinó anem a fer una representació en condicions i amb gent professional i això eh, dona una vàlula eh, que, que és espectacular Ara veia anar el vídeo que ha presentat el Manel, eh, imatges de companyes emocionades, bueno, jo també m'he emocionat molt veient espectacles, i, i, i res, només volia dir això. M'he enrotllat una mica, disculpeu, però, però ja està. Home, ara, el que deia L'èctor no per nosaltres, la producció és fonamental. Nosaltres fem un festival d'arts escèniques, i ja està, i un festival pues, de les escèniques haurà tenir empaque, no? Hi haurà d'haver focus, hi haurà de grades, hi haurà d'haver, no? I això... És que també ho hem d'entendre, el teatre també és això. Si li feu fer qualsevol companyia professional una obra de teatre al vestíbul del metro, doncs direu, home, oh, aquests tampoc són tan bons, no? O sigui, el teatre necessita tot, no? I per què no donar-li a les companyies que vengen a fer teatre? I això que per nosaltres és fonamental tractar igual, igual, idèntic a una companyia professional o una companyia mateixa. Les dues són companyies que venen al festival i que, per tant, se les tractarà igual i se les dotarà dels mateixos necessitats tècniques l'una i l'altra. Això, aquest detall que jo, abans no l'he dit jo, Héctor, crec que és molt important perquè és part de la nostra filosofia. Sí. Mm. Algú vol fer una pregunta? Jo, jo, si no, tornaria. El David li volia... Ja que has intervingut, o el Manel, potser també ho sabeu. Una, una cosa que planeja i que surt sovint, no? El tema de... Sí, sí que hi ha un tema de model, però el tema pressupostari. Certament som dels països que menys diners destina a, a, les, a la salut mental. Eh, com es pot solucionar aquí? Qui, qui hi ha al darrer? Com, com ho veieu? Ho dic... Per exemple, no sé si us heu fixat, però aquesta setmana ha sortit molt els mitjans de comunicació, no? perquè també es vincula la pandèmia doncs, amb, amb, amb, amb què pot propiciar doncs, que apareguin molts més casos o moltes més qüestions relacionades amb la salut mental. Què, què, què s'està fent amb això? Doncs, hi, ha, hi ha opcions de, de, de què millori aquest tema? Com ho veieu? O, com, o si realment estem a la cua de, de, de tots o... No? o com baixo? Manel, què fem? Jo, no, jo diré... Um, ser, hi haurà un tema pressupostari, no, no ho sé, okay. bé, el David s'ho sap millor, una mica, però el que sí que us diré és que, i això és una autocrítica que faig, eh, la salut mental i l'atenció primària han fallat. Han fallat, clarament, amb la pandèmia. Han fallat en el sentit que en el pitjor moment, i ara ens estem recuperant, però en el pitjor moment, quan la gent més ens necessitava, més ens necessitava, però ens necessitava a prop, al costat, davant, ens hem retirat. ¿vale? Jo salut mental no ho connecta bé, perquè jo us dic l'àmbit de la primària. L'àmbit de la primària ha fet un pas enrere, s'ha escudat a darrere un telèfon i no ha deixat que la gent vingués als cap. Això ha sigut un error tremendo, que tardarem molts anys recuperant-nos, la meva experiència en la zona on treballo jo és la salut mental ha fet lo mateix. En el moment que els pacients més necessitaven l'ajut, més, no? més ara és un moment molt difícil, amb molta coixa, la salut mental i l'atenció primària s'han retirat, s'han anat. I això per mi, des del primer moment, ha sigut una cosa que m'ha sorprès moltíssim. Jo jo no he entès mai així la meva professió i el meu ofici, i això m'ha deixat a mi molt, molt, molt parat. Ara alguns llocs s'estan recuperant, s'està tornant a la presencialitat, però per mi no només ha sigut un problema de recursos, sinó clarament un problema de, de pas enrere dels professionals. Tu, encara que es diu moltes coses per la tele, de que sí, que els sanitaris, que hem estat allà al peu del cano, eh? en, en el que és la comunitat, és mentida. Per mi, i eh? considero, eh? no és veritat. Segurament les UCIs i els serveis més urgents han estat molt, molt no? en, en, han estat molt allà, però crec que els serveis més comunitaris ens hem retirat i per mi això ha sigut una pena i un error que, molt de temps a... Vull dir que tindrà conseqüències durant molt de temps en la salut mental i en els problemes de salut, en, el, en els redats diagnòstics, molt, molt de temps. I, bueno, no sé què penses, David, però per mi això ha sigut una cosa que m'ha deixat molt, molt... molt... Bueno, m'ha sorprès molt de la professió, eh? aquesta, aquesta pas enrere que hem fet els professionals més de primera línia quan la nostra obligació o el nostre deure com a, com a professionals de la salut era a primera línia ens hem retirat. Bueno, això va més enllà del, del tema pressupostari, eh, per dir-ho d'alguna manera. Sí, estic d'acord amb el que diu el Manel. Estem començant a recuperar-nos això i no crec que hagi sigut tant els professionals com les organitzacions. Eh? Des de dalt s'ha transmès la idea de que que el telefònic, telefònic, informàtic, telemàtic i, i poca presencialitat. I alguns estem ara mateix intentant pressionar des de totes bandes perquè es torni a la presencialitat quan alguns defensen que això, la frase que està de moda ara, és ha vingut per calar se I, evidentment, ara podem estar fent aquesta reunió i no ens ho plantejat fa un any i pico perquè hauríem volgut tots estar a la casa d'Orlandai prenent la fresca aquest vespre. Però, ja, ha de quedar, però jo crec que, no, com que quedi molt, molt, la ficarem la pota. Eh, respecte als pressupostos, és, eh, és clar que, que no tenim un, dels grans, un pressupost molt elevat respecte a població. Si ho fas en comparació a qualsevol país europeu, no parlem dels finlandesos, no parlem dels noruecs. Els noruecs vaja, tenen molta pasta, molta més que nosaltres, tenen petroli, nosaltres no tenim petroli, etc. Um, I, per tant, falten diners, falten destinar part dels diners a això, però és que, a més a més, resulta que som un dels països del món que gasta més amb psicofàrmacs. Eh? Les dones de mitjana edat prenen mons, molts, psicofàrmacs. I abans eren molt barats, però ja no ho tants, els psicofàrmacs. Val? Per tant, una part dels diners se'n van per aquí. l'altra és que com deia la Marta, el, tenim un sistema d'atenció a la salut mental que encara destina fa pocs anys més del 50% del pressupost a l'atenció hospitalària, que és la part de, infinitíssima part de la població que s'atén amb salut mental. Eh? La immensa majoria dels no ingressarà mai en un hospital ni passarà mai per un hospital que tenim en salut mental, afortunadament. I encara està pendent la, una revolució que es va fer als anys 60 a tot Europa, que és tancar els antics manicomis. Encara hi ha gent que porta 40 anys vivint en un, un centre de salut mental, allà en un hospital eh, de salut mental, un hospital psiquiàtric. Si tanquéssim aquests llits, es podríem destinar a altres coses comunitàries i altres recursos. I l'altre el model. Una cosa que va passar en el seu moment és que, la salut mental era la venda de al sistema i es va utilitzar com a mesura de pressió de que som tant eh, sanitat com la resta d'especialitats. Som igual que la ginecologia, som igual que la, qualsevol disciplina mèdica que us ocorreixi. I això està molt bé si vols posar-te al nivell dels que es fan els altres. Però és que si ens, eh, el model és haig d'atendre la salut mental com atenc la, la traumatologia, aleshores, fica amb la pota, perquè a la traumatologia no fan companyies de teatre, eh? ni fan centres de rehabilitació, ni fan venir a la gent a parlar amb una altra persona del que li passa, que això es diu psicoterapia, eh, perquè això se suposa que la cama es cura quan s'hagi de curar, no es cura parlant amb algú. En canvi, amb salut mental, la relació, el parlar amb la gent... És molt important i aporta més, moltes vegades, que qualsevol altra cosa. Eh, Marta Espar vols afegir alguna cosa o li passo una pregunta? No, I no, no. Tens ganes de dir no? No, no, és que, o sigui, és que tot el que ha dit el, el David... Eh... Bueno, per del Manel no puc opinar, però me'n recordo quan estava fent veus contra l'estigmera, tot, tot era quan bossejaves en els pressupostos del departament, quan entraves tot, és això. És a dir, que es dedica moltíssima a hospitalització. Després, des de les guies de pràctica clínica, des d'Europa es diu que s'han de tancar les unitats de llarga estada i encara n'hi han, d'obertes, és el que tu dius. Llavors, aquí hi ha un munt de diners, per exemple, el doctor Marfà eh, haguéssim pogut entrar, jo hauria volgut entrar molt més amb el tema dels psicofàrmacs, perquè crec que és un tema molt i molt rellevant, perquè es gasten molts i molts i molts, i molts diners en psicofàrmacs i, i ara amb els nous antipsicòtics, amb, amb el canvi de preu tan enorme que hi ha, hi ha tota aquesta discussió, jo crec que és una cosa que sou els professionals, però que també és com a societat, és a dir, és el que tu deies, vull dir, eh, i ara m'ho vaig a portar al camp del periodisme, com t'ho has dit, no? És veritat, a les telenotícies, si són bons professionals, tenim l'obligació d'utilitzar un llenguatge que sigui curós i respectuós, o sigui, tots, o sigui, jo no he dit que, que ho he dit més que res perquè no m'agrada opinar tant sobre les rutines quan jo ara no estic en la rutina diària d'un Telenotícies i llavors vens des de fora, fas un altre tipus de format i sembla que donis lliçons. No, però és veritat que tenim l'obligació, com a professionals cadascú des del seu àmbit, d'intentar canviar les coses al màxim possible. No? Perquè, si no, per estem aquí? No sé. La Marta Massats té una pregunta. Sí, però una mica ja me contestada, eh? Perquè, si, o sigui, si les arres escèniques són tan senadores i la psicoterapia també, òbviament, una mica els perqués. És a dir, per què en aquest país es gasten tant, tant de part del pressupost amb psicofàrmacs? Per què eh? les causes? I no, per exemple, i per què no hi ha un discurs que... Se, que o sigui, a mi quan vam plantejar el tema és que em va sorprendre. Eh? O sigui, les escèniques i la salut mental. Eh? Què, què, què és aquesta barreja? No? De cop i volta veus els veus contra l'estigma o el a veure amb uns altres ulls i entres a l'altre festival i dius, vale, ara ja em quadra tot i ja està, ja ho entenc. Llavors, per, per què estan... Per, per què no hi ha un, un discurs més dominant de que potser val la pena invertir, un, en psicoteràpia d'entrada, i dos en donar més, no sé, poderí o més, no sé, més preponderància no? a, a totes les senadores, que són les arts escèniques, però és que no només a la, a, a la gent amb trastorns, eh? sinó, sí, sí, no, perdoneu, eh? però vull dir, anar a una coral sense cap trastorn previ és cada cop i volta cantar davant d'altres és que et despulla, eh? vull dir que també és molt senador per, per, pel 100%, no? amb aquesta línia que deia entre la normalitat i la bogeria cap. Segurament no existeix, que és tot un tema de matisos, al final, o d'intensitats, i ja està, és una línia contínua, probablement. Bé, per, què? per què creieu, vosaltres, que no, no apreta més aquest discurs d'arts escèniques i psicoterapia per, eh, per, eh, per promocionar aquesta salut mental? No, no és que no sé com dir-ho, eh? No sé si o el de... bueno, jo, jo us puc explicar una cosa que em va dir un psiquiatre a Madrid fa, fa molts anys quan intentava fer-me una composició de lloc de moltes coses I me recordo que havia fet el Centre de Ginement de les Corts tenen un programa de psicosi incipient que és boníssim i que dona molt bons resultats. I me'n recordo que vaig fer un, un reportatge a l'Ara o al País. No, no me'n recordo. Bé, bueno, la qüestió que un, un psiquiatre a Madrid em va explicar una cosa que em va deixar, que no, encara no m'he pogut moure de la cadira, però em va dir... diu un, Era un senyor molt important, eh? d'aquests que parla amb el ministre i tal. I em va dir, diu, bueno, te lo digo así fuera de però, diu, digo, però si, oiga, si està tan comprovat que si tu poses diners en programes com els de Psicosi Incipient, ara poso aquest exemple, però que és un programa que el que fa és eh, fer detecció precoç, llavors la vida, doncs, que després s'hagen de gastar molts més diners en tractaments, en hospitalitzacions, a part del patiment humà, i que actua sobretot en joves, val? quan hi ha un, una primera crisi però això es podria aplicar a les arts, a la psicoteràpia, a moltes coses. I diu, bueno, diu, que si han fet estudios, diu de que això eh, mm, se va a veure al cap de los años. No? El, els resultats no els veus tu al cap d'un any. Diu, i quan jo vaig a veure, el, i ja sé que és molt fort el que vaig a dir, i pensareu que potser m'ho inventat, o com que sóc periodista dic coses així o així, però és la veritat com al de Tu vas i te diuen, com al cap de quatre anys estarà d'un altre signo polític, doncs, pues, no, bueno, que recollirà ell els fruits, i no jo. Jo encara no m'he pogut recuperar, això. Però, no sé, potser era ella aquell cas aïllat, o potser, no ho sé, però no sé. També es parla molt sempre de les farmacèutiques, tot això, els interessos econòmics creats, però això, de veritat, és... és és cert que, bé, bueno, tot som la nostra feina, no? Aquí, doncs en Manel és metge de família i, i, i organitzar l'altre festival. Jo em dedico a burxar, perquè soc periodista, és la meva feina, val? I no a, a contentar amb el que dic, no? Vull dir, puc equivocar-me, perquè cada dia, des que em llevo, m'equivoco molts cops. Però el que està clar és que quan tu decideixes on poses els diners, Pues hi ha països que els posen unes coses, i hi ha països que els posen uns altres, independentment que és evident que n'hi ha que en més de diners que altres. Però tu has de decidir. I, per exemple, hi ha un, hi ha un psiquiatre holandès que he entrevistat moltes vegades, que es diu Jim Benós, que s'explica molt ben castellà i que té un TED Talk que es diu Connecting to Madness, que qui vulgui... Jo el trobo meravellós, però aquest senyor, per exemple, la última vegada que el vaig entrevistar, va ser fa dos o tres anys, i me di Marta, ¿sabes què estamos haciendo? Diu, estamos desplegats, estamos... Bueno, ya ni un hospital ni nada, ya todo va desde el ambulatorio. Todo se trata desde el ambulatorio. Y dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar sin trabajo casi. Bueno. Jo faria una... O sigui, la meva, ja us he explicat, la meva experiència ha anat, no ha anat des del professionalisme, eh? i això per mi és molt important. Fa un any vam estar en un congrés que feien a Praga, que ens van convidar a altre festival, que tractava sobre l'estigma. I hi havia els sessudos, més sessudos del món, que, que, que parlaven sobre l'estigma, perquè hi ha tot un moviment que parla sobre l'estigma. Estava la gent d'Obertament, també, van venir. El... S'han donat compte que l'eina més potent de lluita contra l'estigma és el que es diu el contacte social, que simplement vol dir que jo, Manel Anoro, me'n vaig i faig una cosa amb una persona que tinc al costat que té un trastorn mental diagnosticat. Això és la base de la lluita contra l'estigma, que és molt petita, perquè és d'un a un, de dos a un, no, no va molt més enllà, però aquesta, aquesta, això és molt més poderós que a qualsevol campanya, que, que venen després, eh? un reportatge... Un, un... O sigui, això també són eines potents, però la que és més potent per canviar i transformar realment una persona és que tingui una experiència vital amb una persona diagnòstica de testa que és el que és el contacte social. I això, a mi m'agrada dir-ho, que, que és molt important que per aconseguir això ens hem de remengar. O sigui, no és una qüestió de pressupostos que, que també enteneu-me, eh? també és, eh? de com les orientacions, de on es posen els diners, de com es, es fan les polítiques, de... estic, estic totalment d'acord. Però hi ha una part que depèn de nosaltres, de les persones, dels ciutadans, que decideixen posar-se les botes d'aigua, arremangar-se els pantalons i anar a la tritxera al fang i a treballar. Llavors, aquesta feina per mi és la que ens queda una mica per fer en l'àmbit de la salut mental. Vull dir, som persones, tu deies, Marta, iguals, Tindrem un diagnòstic i una etiqueta, però al final som iguals. I aquest apartat, que és molt més lent, entenc, i que no tothom té per què fer-lo, però és del que ens queda. I que aquest, aquest, això no va de pressupostos ni d'on no fiquem... Va de què fem les persones amb el nostre temps i amb la nostra vida. No? I que la meva experiència en això és dir-vos que és una eina molt important recuperadora. Requereix molt de temps, és molt artesanal, és molt lenta i que, i que no transforma milers de persones, en transforma dos o tres, però que és de les més potents que hi ha. Per això jo sempre parlo de, lo de fer companyies, parlo de que la gent de les arts escèniques s'involuquin en projectes com aquests, però perquè el viuran i els faran, faran millors. Però tot això és el que decideixis fer tu i crec que això és molt important, des del no professionalisme i aquesta part, que tots la tenim, eh? tots tenim el nostre temps, temps lliure, si la dediques a això, doncs tens un altre solític. Crec que, aquest, que aquest, aquest, aquesta història també s'ha d'intentar potenciar d'alguna manera, que la gent, ens, ens trobem i fem coses junts, que fer coses junts és el que fa que ens transformem. A mi, l'aprenentatge més gran d'aquests 20 anys de la Trifuga és super simple a part de conèixer gent nova, és que la Trifulga, els Futis, els nostres companys de teatre, només hi ha una certesa, una. Una. Que és que els dijous al matí ensegem. És la certesa. Ja està, no n'hi ha cap més. A mi això m'ha salvat la vida. O sigui, I ara vaig pel món amb, amb molt poques certeses. L'única que tinc és que em toca visitar... Doncs ja està. Si això És que ets et fa feliç. Se t'obre el món. O sigui No hi ha més certesa que aquesta. Doncs pues, vinga, va, aprofita-la. I llavors això de veritat que et transforma i et fa pensar d'una altra manera perquè en el moment que hi ha poques certeses ostres, tu doncs comença a entrar-te la no sé, aquesta, aquesta poca rigidesa aquesta necessitat de no controlar les coses totes és, que és fantàstic, és fantàstic, és fantàstic és bé, només això aquesta idea del mi de l'enfangar-se no? i que hi ha una part que és l'enfangar-se, que no tot ho ha de fer estic d'acord, però que és una veïna molt potent de lluitar contra l'estigma Pròpia, clar, evidentment, la, és, és, és personal, sí. La Clara té una pregunta, la vols fer? Ai, la Marta vol parlar. Fem-hi sí, la pregunta no, de la Clara. Ah, bueno, no, és que té, té relació amb el que deia el Manel. Ah, doncs Marta, dius que la sua cara... No, no, molt ràpid. Jo, jo crec que les dues coses són complementàries, no? Totalment. Però, però m'has fet pensar una cosa, i és que a vegades tenim la sensació de que, eh, no sé, jo m'he trobat, eh, però de que és com que eh, és en plan anem oh, a ajudar o a no sé què. No, <ríe> és que aprens és el que tu has dit. L'única certesa i m'ha salvat, no? Doncs pues és que a mi, uf, a, a, a aquest, mentre hem gravat aquests dos documentals, és que he pres un tal piló de coses i m'ha mogut tant i m'ha fet veure tantes coses de mi i, i, I me recordo que les ballarines aquestes amb les que hem estat, o sigui, que jo els hi deia, és que, és que no, és que us heu de... A veure, parem, però és que era tant lo el que els havia remogut que, que no, no és com... Ah, anem, vaig a fer un voluntariat. Jo crec que... I que crec que és la gràcia també de l'altre festival, no? Això que feu, no, que és... Les, les companyies, hi ha persones... Eh, diferents amb, sense diagnòstic eh, amb un altre tipus de diagnòstic no? Vull dir eh, és, a, és aquesta la gràcia I que si tu dius, no, que vaig ajudar-los és que jo vinc ajudar és que el que estàs dient sí. és que t'agraden a tu no? jo, com més diguis que tant sí, sí, no, sí, sí. és que estàs dient, és que ajudeu-me a mi és que jo vinc a ajudar <ríe> ajuda'm, no? Ajuda'm Bé, bueno, sí, sí eh, Clara, vols treure el micròleg Sí. sí, ara. Bé, bueno, no sé si em veieu, és que estic fora. No, res, només comentar una cosa que potser no, està una mica deslligada, però és que jo penso que, que a veure, com l'Estat, òbviament, ha de procurar pel bé comú, els ciutadans han de procurar pel bé comú, les empreses ara també han de procurar pel bé comú i se'ls està exigint, en certa manera, que ja comencin a procurar o, o, a, o a cuidar, com siguéssim, tot el tema de sostenibilitat, d'ètica no hi hauria aquí també una possibilitat, una escletxa, perquè també procuressin, perquè també es treballés una mica per, per, bueno, per, per tot el tema de la salut mental en aquest sentit. És a dir, poso un petit exemple. Tinc un, una amiga que està passant un moment dificultós i treballa en una, una empresa a Equics. Doncs l'empresa li està pagant la teràpia eh, amb un psicòleg, perquè el que, el que pretén és que el que vol és que aquest com a professional i treballador d'aquesta empresa l'escubri el més aviat possible. És a dir, que sempre no, anem pensant sempre en pressupostos, òbviament, de tot el tema només del sector públic, però sector privat, què, què, què caldria fer, què podríem fer, no? des de l'àmbit de l'empresa, de en aquest sentit? Eh? Reu, llenço així, ja sé que no, no sé si té molt a veure amb el que s'ha estat parlant, però és una inquietud que teníem. Home, una companyia de teatre no estaria malament a les empreses. I tant. I tant. Pues hem ficat molta pedra nosaltres amb l'empresa privada que ens ho festival i ens hem donat adonat precisament de l'estigma. No? O sigui, ha, és, és que és així. Hi ha coses que venen molt. Els nens venen molt i la bogeria no ven. I llavors, al final, l'empresa també mira on fica els seus diners per molta responsabilitat corporativa que tingui. Dins de les discapacitats també n'hi ha algunes que és més fàcil, no?, acostar si La salut mental, ja no et dic les drogodependències, ja són l'últim, no?, i realment aquells empresaris que, es, que posen els diners a això, i ha gent com molt especial, i segurament, únic, sempre pensem nosaltres, que l'única avantatge o base mànica que podem tenir és que tothom té una història de salut mental al darrere, a, a personal, o al costat, o a sota, i llavors, segur, o sigui, segur, ningú se n'escapa, no?, i això a vegades és el que ens ha obert alguna porta, no? Sense dir què, però el, la persona des de l'empresa pues, l'ho ha ajudat perquè té una història molt propera i que, que l'ha tocat, no? I, i això t'ajuda. Pues, però realment nosaltres amb el festival hem picat molta pedra, doncs, difícil, ho hem aconseguit molt poc, molt poc, a l'empresa privada. A mi m'ha passat igual, eh? Els dos projectes que són un documental... Molt, costa moltíssim, i de fet, veus contra l'estigma, vull dir, al final eren tot, eh, qui va posar era tot públic, vull dir, no, costa molt, i ara amb Bailar la locura m'està costant, o sigui, és, és increïble. Sí, és una idea, jo crec, clara, que és fantàstica, i a més em sembla superavançat i superintel·ligent el que, per exemple, estan fent amb la, la te amiga, no sé, jo, jo crec que hem de canviar molt la manera de veure les coses. És el que deia també el David abans, vull dir, no és només, o el Manel, no és només eh, els diners, és també com pensis, com movegis, com t'hi acostis, no? el que diuen l'aproximació al tema. Algú més vol fer preguntes? Algú més vol fer preguntes? Jo, jo volia preguntar-vos una mica si si, heu vist, si penseu que hi ha una certa millora en el tema de l'estigma. És a dir, l'altre dia amb la Marta ho parlàvem una mica, no? Si hi ha algun missatge positiu, si hem dit moltes coses que es podrien fer o les que van millor o les que són més efectives contra l'estigma, però hi ha algun missatge positiu? S'ha millorat en els darrers anys amb aquesta qüestió? Ni que sigui pel que deia el manell de la proximitat, que tothom pot tenir algun cas proper o haver-li viscut amb pròpia pell, hem millorat? Home, jo crec que la gent... O sigui, hi ha una plataforma com Obertament, eh, les associacions que, que, diguéssim, cada vegada estan més actives, la, la gent parla més, eh, pot sortir als mitjans, cada vegada... Podem escoltar més gent en primera persona, sí, sí, ha canviat, ha canviat, però, bueno, segurament falta moltíssim. Jo, jo crec que es pot ser optimista amb això, és a dir, eh, és el que he dit al principi, o sigui, jo, jo me'n recordo que, que, que em van dir, no, no, és que s'han de fer les fotos tapats o d'alguna manera, però, però, però, perdoneu, però... però... Però que són delinqüents o que està passant? Però costava molt d'entendre això fa 10 anys i això ha canviat. Ara, ara es fan fotos, és, a, a, a, però aquí el tema està en, en què tothom ha de canviar la mirada. Tothom ha de voler escoltar, tothom ha de voler remengar-se, com diu el Manel. No? I, I no sé si tothom està per la d'aborda de remengar-se. No, sé, no eh, ni, eh, o a vegades potser un s'arremanga amb una altra cosa, però sí. encara falta, jo crec. Per mi, arremengar-se o sigui, no, no és una obligació per res, o sigui, és, un, mm. és, un, és una voluntat que té, pot tenir algú, però realment, contra l'estigma, al final, el problema no? que fas dos passos endavant, surt una notícia i en fas tres enrere, no? que t'ho tira tot sí. per terra, que és, i en sort un que tot està des de molt en un moment, realment, Ostres, és trist, a vegades, no?, que dius, hòstia, segurament es fan passos, jo no ho tinc analitzat, però i cada de sobte surt la notícia, una notícia que ja ho es, ho tira tot, no? Però segur que s'han fet passos, que segur, segur. I l'Eva, tu deies alguna cosa. Sí, jo deia des de l'àmbit de l'educació, no? Jo, per exemple, soc espectadora, jo crec que des del principi no, de la trífuga dels útil i la Maria també la meva filla. I, clar ella, ella va veure teatre. no va veure una gent que té un trastorn mental i, i fa teatre. No? va veure teatre. no? I, clar aquesta normalització de, de, de situacions de la, no? de la diversitat de la diversitat de la societat. Doncs, bueno, crec que des de l'àmbit educatiu, Igual que es treballa el racisme, es treballa això, la diferència en, el, en les escoles, doncs, bé, bueno, aquesta part també és important, no? Perquè, a més a més, no, no ho conec, però l'índex dins d'una mateixa classe no sé quin tant per cent de trastorns mentals hi podrà haver en un futur o, o, o, ni, o, ni, o ja n'hi ha. Eh, bé, bueno, doncs, jo crec que des de l'àmbit de l'educació també també tenim, bueno, tenim llarg recorregut, en aquest sentit. Per una banda, molt, molt interessant la feina, ja que ja la conec, de, de, de normalitzar, d'extreure no? de, de, de l'ambient sanitari tota la, la, la feina que estàs fent Manel i des de l'altre festival. I després la Marta, que no la coneixia, doncs clar, totes, totes les tasques que siguin visibilitzar, eh, sensibilitzar... Eh, Coses, no? estigmes, doncs, per trencar-los, doncs, doncs, bueno, com a societat, jo que sóc més passiva, reconec que no som de les l'escarp, pica pedra, però bueno, s'agraeix, moltes gràcies. Ei, jo deia pica pedra per trencar-te l'estigma. Eh? Si tu ja el trencat, no cal que vis. Jo penso que els joves, potser sí que... No sé, ara estic fent més també pensant en adolescents que tinc a casa, eh? però potser que potser sí que es miren, potser tenim més prejudicis més... Eh, els que són més grans. Potser entre que, entre que ells també ho viuen, també el fet de, de que entre els joves també, bueno, des de que a vegades hi ha el consum de drogues, el consum de drogues porta a eh, Sí. Crisis, tot, tot aquest tema o potser el fet de que també viuen tot el tema del gènere d'una forma molt més conscienciada en general eh? i del que es parla jo crec que sí que realment I, per exemple els, la gent d'Obertament va a instituts i també a, a Barcelona des del Centre Gènere de les Corts s'havia fet bueno, i crec que ho segueixen fent jo ara no estic sentint tant de prop però Eh, és, és xulíssim. Jo he assistit a quan van a un, a un institut i les xerrades amb els nanos, les dinàmiques que es creen i, i, i el, poc, el més nets, bueno, no ho sé, s'acosten com molt més partint de sí, la solidaritat. Sí, sí, sí, més normalitat, no sé. Mm. A vegades som més nosaltres que transmetem segons què, no sé. Mm. I per aportar una mica també d'optimisme, això que esteu dient ara dels joves, també ho heu observat en les noves generacions de professionals. Els nous psiquiatres, els nous psicòlegs, els nous infermers, els nous treballadors socials, educadors, estan més uh, amb aquest discurs que el que jo havia conegut de la meva generació de metges, que heu de pensar que la formació de metge, l'especialitat que sigui, però també la de psiquiatra i actualment també la de psicòleg, es fa bàsicament en hospitals, no es fa en, en teatres ni en centres de salut mental ni res que s'assembli i quan acaben la residència tenen notes que ja ha estat inculcant durant quatre anys de residència des dels hospitals eh, generals eh, amb tot el discurs que hi ha darrere i amb tota la formació que històricament ha pagat la farmacèutica en aquest país per les professions sanitàries. Manel no diu res. No. <ríe> Algú més vol fer alguna pregunta i la, la, la gent que no ha dit res, que pot ser. Ben, la Marta sí que ha dit, però li donem la paraula, va. Pots repetir, Manel? Pots repetir, Manel, quan és l'altra festival? Pots repetir. <ríe> 27 i 28 de juny, no, 27 i 28 de juny. Doncs allà estarem. jo, jo amb això Eh, reitero el que ha dit el David, eh? la recomanació absoluta d'anar a l'altre festival. Jo, com l'Eva, sóc... hi he anat des de fa molts anys. Voluntàries, el David, tot de voluntaris. Aquesta és una altra, eh? Sí, es pot venir, que, que es pot venir de voluntari, que hi ha feina per tothom, eh? També, oi, Manel? Bé, bueno, un últim aprenentatge. Jo, tot és d'aprenentatges, que he descobert, que la Trifuga m'ha ensenyat, i, i, I la salut mental, sobretot, és el tema dels temps. O sigui, tot és lent. Només les coses lentes s'adimenten i, i no estem acostumats a fer coses a poc a poc a trífuga. Fa, tarda dos anys a fer una obra de teatre. Tu li dius això a qualsevol companyia, de teatre, que vas a parar, però, i l'estrenem una vegada. No? Una feina de dos anys per estrenar-la una vegada, això és l'antítesi del món que vivim. No? Però bé. Bueno, que aquesta idea de la lentitud també és una de les coses, de fer les coses a poc a poc, com s'han fet, entenc, jo s'han fet sempre, no? doncs també és un dels aprenentatges bonics d'aquesta experiència meva amb tot això, no? a poc a poc. Doncs no sé si animar algú a què vulgui fer alguna darrera pregunta, si no, si no surt res, com que són tres quarts de nou... La idea és, és no arribar a les dues hores, que són molt cansades tanta estona de, de Zoom. Bé, bueno, faig un últim. Jo, jo puc fer propaganda, no?, de l'altre festival. Sí, tu i, i fins i tot la Marta. del ja, ara, ara, si vols, us dir... De... Sí, sí, evidentment. Eh, eh, Manel, ara explica'ns bé... No, no. Com i com serà? El juny? O... A l'altre festival... Bé, bueno, serà el juny, aquesta, aquesta última setmana, aquest últim cap de setmana de juny. Però, com deia l'Eva Nelson David, si pot participar com a espectador en els espectacles, però també qui vulgui participar com a voluntari, hi ha molta feina a fer i és una, ostres, és una experiència superxula d'estar allà un matí movent-te pel festival i visquent-ho. I, I res, si entreu a la web de l'altre festival, allà està tot. O sigui que no, ho podeu trobar tot i les dates, totes les companyies que venen, què ha vingut, què hem fet, tot. Surt l'Hector, surt no. Doncs... Eh... Marda, toca tu, toca a tu. No, jo, per desgràcia, no puc fer propaganda encara, perquè, perquè encara estic... I ara aquí sí que dic que estic picant pedra, <ríe> perquè estem... Bé, bueno, vam fer un... un verd camí pel finançament, hem aconseguit el suport d'alguna institució, però encara ens falta molt i ara estem... Ara estem anant a festivals i intentant... Vull dir que no puc encara anunciar res, ja m'agradaria, però espero que Bailar la locura es vegi, perquè bueno, a mi encara m'emociona i ho veig contínuament. O sigui que no sé. Moltes gràcies a tots. De fet, felicitar-vos a la gent que feu documentals, perquè són una feinada i, com tu deies abans, Marta, no sempre tenen tota la, la distribució o acceptació. Nosaltres, amb la Marta Massats, justament ara volem crear un espai per veure documentals a la Casa Obranay. Esperem estrenar el juliol i que hi mundial, aquí us, us l'expliquem, perquè seria una mica un, un espai per poder veure el documental, a poder ser l'aire lliure, perquè com ha dit abans el David, això de la pandèmia sempre que ha vingut per quedar-se i per tant hem de prendre precaucions fins i tot de cara a l'estiu i jo crec que aquest juliol hi ja arrencarem, no? Seria veure documentals i després poder-los comentar, que és la gràcia que no? generalment els documentals ens, ens deixen amb mil preguntes interrogants i interrogants i poder debatre després. Doncs eh, no sé si algú vol afegir alguna cosa més. Agrair-vos moltíssim que hagueu estat aquí. Seguirem tant l'altre festival com el documental, Marta, que esperem que aviat pugueu acabar i, i difondre bé. I doncs, moltíssimes gràcies i, i fins a la propera.